כי איתך נשוב לעמך, ותאמר נעמי שוב נא בנותי למה תלכנה עמי, העוד לי בנים במעי והיו לכם לאנשים, שוב נא בנותי לכנה כי זקנתי מהיות לאיש, כי אמרתי יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים, הלהן תסברנה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 שובי אחרי יבימתך, ותאמר רות, אל תפגעי והיא לעוזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי, באשר תמותי אמות, ושם אקבר. כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף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 השבה משדה מואב והמה באו בית לחם בתחילת קציר שעורים